حال جال هلو سرپجال چال ویللی کېږي نسا په کلام ته بغیر د تییاې نهته کاام کول کا په خبره ته شیر جوړ ولټ شوله دد واقع خلاصسه ده چې یو ورځ معدیره ووت وکار سخکارې کوو او دغه تعلی نو سلیمان هموو دغه تعلیونو سلیمان هممو تک شوه چدای رووت الیلہ مخلد او شو ورا ما ورا لا ادیپس سپای ور الکو او اوخانه اوخانه پشدا اصفس پرخودن پروبال نفس فختل اور من دکل لو دغی فکل استیف شو ریلک وار وکو نشی او سی او سلیمان چوارو کو سلیمان ابن علی استغ سپای وشتو اچانک ابو دولاما ویلو ابو دولاما دا مشاور شایرو دا وصا وصاو نو ده داری یعنی بغیر دستیارینا دا شیر ایوه دا شیر مقصد داده چې مادی خکار کلل ووسای او دا غیره وشلاو او دغه ته دا علی ابن سلیمان سپایا خکار کل تو دوارو تا دیمبارک شی ورسلی ده خپل خکار چک اخری و مادی دو نو نې چې د خپل اس را غور ځې د للی وایي ددي دلی پونه دل و ببل چې په دا ده چې دا د محدی خواله راغې چې خلی وکړو نه باندې ها شم غټ غ ټول سر دران ن مای ور ته و ووا چې ګوره زه د الله قسم خورممو الله بندې قسم خومه تک شوله بلکو تا د دیر ټولو ک د ار حج ح جو او بدی بیا نک ل زه به دا جببه غ تکم او چ ولو ته داسې و نوار سړیو ته داسې سترګلا چې په مابانې ستا را ځې کول سرري پر دی خو چې بدی م په مابانې ستا را ځې کول سر دي پر دی ظم دله روپ در کوم چې بدی م بایان نه دیول چې کوره په ما اوس داسې کار کې ګیر شوم چې اوس د دی نه خلاصون می شته کاال طرفته بدین نه را با چاادې ووجې بلطر ته دی نور دته روپ وملی نو بس اوس سو وکمخوال په سلامتی خبره وال په دا چ څوک ما د خپل ځان باندې بیان کوم د خپل ځان بدو ما پښتې باندې بخلاص شم نو به د خپل ځان باندې بیان کړم او په هغه کې اوڅو شیره ول پوه کې دا یو دا و چې لکه عبد الله من دا چې کله څوس پټکی پر سر کتابه کوشاد او دا غل شاد او ګر چې کله به پټکی ته وای خنځیر دې ټک شو نوی اغود دونو اغود ارزیت و خاندلو اری او دیل سور اینا امرکو بدی ترقیزان خواست کردتو اینا اصابه کلا الارتجالو بینیتو بغیر دطیارینا کلام کول خرج المهدی و رو و تو مهدی و رضا یا تا سویدو چخکار کول و ماهو عودد سرهو علی ابن سلیمان سک علی ابن سلیمان و سمرگریو فسانی حاله سانه حالته ح ته خو ماه دخکاره کېیدلو فسانه حال وو کاره شو د تهتی قتی د دې جا کې او کتاب فختته راي او قطان راځي چیک شوه راما مننس من ذب دته د سو اوسو فا ارسلتی الکلابون و الی اکلال پسیدوی و الی اگل پسیدوی سپایی سپی کلاب جامد کالب دا و اجریت الخیلہ او اجریت الخیلو او الی اکلال پدیبسی فمند اکلویز غلال پدیبسی سو آسونا فرامل مہدیو نوشت مہدی مادی یو تر یو غشفا سوارعا زبی انو خکار اکلالا گزار اکلال سوارعا وره اکیگی غرزولو تا تکشلا ایارا ارتولو تا رویر تلید چو زبین یو سی ورامالی ابن سلیمان او اوشتو غشتو چا سلیمانی االی ابن سلیمان فاسور اکالبنون اغرار ارتولو تا اغکار کللا سپای سپی اغکار کل تکشلا د خکار چې کوم سپې غ وشت نو فقاله ب د لاماه ب دلامهشا وویل دا موشهور چې د د دی خپل نو سوو زن د ب جوون ټ شلو کوورې او سرور سره وو مخکې زما خل سردي شوی دی خوا ادرا ما دي یو ان په تخت سره ووش ما ديکار کو مادي غشي ووشلو رمال مهدی اوشتو مهدی ززبین او سیلرن شاق بسامی ویش لاو شاقیشو قططو لکش لولو طویلے کی بسامی پا غشی صرا فعاد ووزرد آغا فعاد دو دی جمع ترازی افئیده قرآن کچند اجتماع شویده کنه فعاد فعاد علم موسا فارغا و علی ابن سلیمان آراما کلبن و علی ابن سلیمان کار کڅشې اوښتو سپاینو سپای و نو ښکارې کو ټک شو لساده مازيدې ساده یشې وسیدان تهنی انو مبارکي دا یا مبارک باد ور کوم لهما ک دوه کل عمر ان هر سال یا کل ودی خوري زاده خپل چا خپل توخا خپل ښکار زاد د جممتته را ځي دا دی جممت را ځي ې دا توخېته ف کل ماهدي نووه خند ما دي ح تا کا ده تر دی چې ن وسکووره غورځې د و امینمللااخې ملحه ماح دا چې دی ویل کېږي لتیپې ته د ټوکوو خبر تا د واحد تر را ځي ملختون را ې واحد را ځي ملختون را ځي نه د خلغل مادي څیزه داخل شو ده دا د محمد خواطا وعنده او داغه خواته دا چې دا د وجوه بنه هاشم سرداران د بنه هاشم اوجو جامدا وجه ده ا او تعبیر ترنه پڅ سره کې سرداران سردار تړي ته چې دی وړه پلان کې مخوري دره پلان کې د قوم مخ, مخ چه چه ده ته شول مخ ده چې وګبان سیر ټول بدن تعبیر ترنه کې فرداران دبانی ناشم فقالنو یوهل انا زچم اوت الله ادن اللہ صدقات کون یعنی دل اللہ باندر قسم خرم بلا ایلا امتنجو واحداً کچرتا تا حجو برایی بیان نکلاب با دید بیان نکلاب دیدی بیان نکلاب دیدی دا هریومی من فیل بیتو اگر کمره کی دی پیشنان خواب نولا اقتو عنا لسانك خام خاغ و سوم بستا شبا فنظره الى القوم ناغه وقتل خلقه فكل معنى هر يوم نظره الى واحد قتل غام زوهو اشاره كولا غام زوهو اشاره كولا الغامس تتره لكي يه يعني کله اشاره پر سترې چې کله اشاره وکړ شي مقصد څه وایم چې زمونږه د دې بیان نه کې بلکې موږ ممстаўتکو طالب مالدر کو ته برابر شي خا ابي انا علي رضا وکړ په دبان دي لازم دې رضا کول دې اهو تسترګو واچ ګردش کار قال نرفع عنلته فعلمت نسقوم عني وقاتو چې زه ګرفتار شوم ان عظمتن او دا کار ترې ضروری کار دې من اعظمایي دې ضروري کارونه او زموږ په نسلي څشن په مواشي ورکې غريب لا بو د مینا چا لا ودی درو نه خامخه کوي فلم اران ما نه نګل ادع الى سلامه الا سلامه تا كتته منه جاي نفسي مجرد سما لحج اذا اختل زانه اختل زانه بدی بيان كم ان هجاري نفسي د اختل زانه بدی بيان وان قلت ماي الالا خبردار خو ابلغ لغای کا اير سي دني تاسو ته خو اباد العلماء خبر دا بد العلماء ته تفيدل خو فلی شمینل کرامه ندی اغه د څه نا مینل قران یا مینل کرامه ندی والله کې رامهغو او نه پخپله شریب دی نل کرانو نه د نکانو خلکو نه دی او شې د پخپلهې نیکې مز د شریب دی اضالله م کولتهتانګنو هر کله چې دا واغون دي چا په سر ک عام معل د جمع معیم راځي تهو سګول تررن شادو ګای دی ټیک اوه اوه ده ده جمعقی را ده تن او تک شش را دو با اوه وخین زیرن او تبو خین زیر ده یکونو چهی ده بلا عماما بغیر ده چه نه؟ بلا عمامی بغیر ده جماعت دمامتن و جماعت لومن دي ده ده برصورتی و الزرن تا خطاب کرده جماعکل ده تا د علامه لیکيږي چې بد صورتي تبد صورت شولا او او جماعته چې مکړه تا له ومنسو بد سیرتي بد خلقي له ان چا ته لیکيږي خا خا بد سیرتي یعنی بد صورتني بد سیرتني بد صورتني او بد تازا کل اومو دو رنگی دابت صورتی چی دا دا سپیروالی چی دا تت باوهود دماما رازی پاس دتنا دا با سورتین چیو صلا با چک لشنو بے بعد خبریم که مردار خبری که پاک صلا چی دا اغا پاکی خبری که تک شلا په چا رازی پاس دماما اونو پاس دمسی خواف انتا کو پس کچل تایی تو حد سب تا نهمه دنیا چې میلا شوته ته چو د دنیا نهاممتونه د فلاته فرحمو خوشحالهکه په بانې فقط د نه ت قیمتتو قیمت هم سر د ندې دیټ شو د پخیره کو نحت شنو د دنیا کو سر سرته میلاو شو بس قیمت سر داې زی د هرڅ خوشال برې ختمې کې بې مخ په حکوونه هغوی وخواندلوالم یاابقا او یو کس باقی پاتې نه شو حزم یو خ اجو مګلی انام ب زګانو د دی بلې واقع خلاصه ده دا, دا تحلو م سلاتین علىله اهلی دی اضتههلییم حلم چې دی برداشت تهویل ل کېږيتهحلوویللی کېږي په زور باې پهزار کې برداش په زور برداش کول د با چا هانو مخې د چاته د دیندارو د علما او خلکو اذا اجترا او علیم ارکر چا غی په دی باندې بے باکی غړورتیا اولتي ا دې ته مخه ته تسش په زور باندې پران کې د برداشت ما پیدا کی د زیاده ابن مالک نشره او زیاده چې د مالک بنان سره واد کی دا و چې ابو جعفر منصور ما تا او ابن تاوستا چې ده جواب راولی گونو منگ رایلو چی منگی خواله ورلو نو اغاپ او پرش پتخبان ناسو که اپ شولا چی مخیتی قالین خورو او جلد فولس خلکونه چی ستونه وی اغا ناسو توری پلاسو که بساوی خلکونه بی ستونه نمنت اشاره وکړل چې کینې چې ممکناست ولخصاتې صح کتاب کړو دی ابن تاوس ته متوجه شو غته ویل چې د پلا مراته څه حدیث نقل کاوه ول ښای شو ول مله د پلا اوریدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي حدیث مفهم ده چې قیامت پر ورځ به ټول انسخت آزاد اغه چاګه پاره چې څوک د عدالت راشه له کوټې په حکم کې فیصله کړي او دا د لاطو حقو کې ظلم داخل کړي به لك ست خاموش چې دوی ته خاموش شو باچا ته د څه خبره وکړلې د شهادت یو تو واجب نکړه ځانیم نه داور ما د جامې په څنځ په راهوندلې وې وړو چې څه خبره وکړلې هغه ته سر وې څوک چې مادة جامې تش شي د پیinė ګندم شي دا د قابو جاکر چې دا غته وي ول colnames نه سياتو کبوت اوس تک سات خاموش او خبره برداشت له colnames نه سياتو اولخه په الله تعالی فرمایي چې لم تر كيف فوعل ربك بعاد رمذات الهامات این ان ربك لبل مرصاد پر هدايتونه ويتهل چې ته ظلم کې او الله د دې خلکو واقعیت دا څنګه ګوري دا مالک ابن جياو چې وایي ما نه ده مالک ابن انس دا وایي ما دا جامید هغه جامونه راځي دا خلل دې چې وښه وښه خو به خامخا ولې څڅې زما د جامید دی په hinګانده نه تر ما منصور باچه یو استاد شو خاموش پاتش در به چې زمنګ او دو د دوی پامینس کې د ماجلس ته سول شو لاکه خبرې خبره ختمه شو د دوی ته د روال دی باچا او توولو ابن توسه غول تر له وخت چې د مخوارې پرته د ولدا لاله راک هغه لنا هغه مړ به ورته ولدا مشوانه را ته د ومنه به ورته ولدا تیشه مونکې چې ته مال <سؤال> دا مشوانه زباچه هم د تم چې دا راک هغه زه د دې نه ییږم چې ته غوسپدې باندې د ګناکه خبره ویلې که زه هم تست شوم ګنانګار شوم نو بس ګناکه شېک چې کله دا خبره واره د نن بچا بس ډېر دا شبه تل دی نه پات اوره نو دا ور ته و تا او سرمن دا وختتر چې کو ته چې دو نهځ نوې کوین چې دی باچ ته داسې خبره وکللی او بیا همې ش ما ده دی د په زیلت او د غورهواليسه کووته را کو چې داشي لمان چې دی غه جهاات چې دی را دی ظالم باچ به مخې خېمه داه بل نو وره خبر دغه ابو جعفر یو ز سوفیان سوری ته چې دغه ولې وخت شایخه قالره لږه ټوله نه او ابو سوفیان سوفیان زس فلمات تصنیف تو کا اولخه هغه چې تا ته معلم دې ته پیغام مل نه دی کړی نو زه ته دا یو شې نسيه پکم چې څه ته نه خبر فلم پیغام نه وڅه او څن منصور استخرم او شپش دا عالمان زله ورتي اپه سبانه په چاهانو فزور باندې ځان لبرداشت کول تحلم السلاطين فزور ځان کې برداشت پیدا کول د بچان خلاطين جمه دو سلطان علاء الدين په مقابل ده دیندارت ایزج تر او علیم هر کلاچ جرأت کی فدی باندې روازیاد مالک ابن انس روایت کله د زیاد د مالک ابن انس تقال قول باصا جعفر منصور ایلی یا ایلی یا ابن تاوز جواب رو لگو پا ماه پا چابسی پا ابن تاوز پسی بجا پر منصور باچان فا حتی ناو نمانگ دوال ارالو فدخلن آلیی نمانگ سو داخل شپاهم فا ایزا و جالی سنو دی ناس و حالا پرشن فا پرشو پنر باو نازک بیچاو نبانی قاد نوزیرت قاد نوزیرت پتاقیسا خوالا والا والیشی یودتا چونې واب نه یادده او مخې دد ته نو تو او نو د چامړی قاللي نو د د وا ته را ځ نه تا را ځي د چمې قالین ته ویل ل کېږيټیک شولا قد بسې تت خوررو ت خوررو واجلاووي زتون یااجاووي زتونخوا واجلاووي زتون د دی دا جمعه جلواز د جللواز ته تهویل جلات تهویل ل کېږي پولس بایدیهم او وڅ پولیسو یا جلال اخا لکه جلال بایدیهې په ايدي کې پولیسو نه داغو کې سیوف ترې یزربون لانا کاچوال ما نه خلکو فاوما الاینا انشاره او کلامنګ تا انی جلسات مغ دوالتینو فجلس نانو منکېنا ستو فترق عنا قليلا اترك یترق اتركا سلخ کټکولت ویلې کی نو سرخ کا تکلی او زمانگنا لکسات سن بارا فارا سو بیئی سرو چت کو والتفتح الائی ابن تاووس و متوجیش ابن تاووس تا فقال لگو ارتدو الحدیس نی عن ابي کا حدیث بیان خپل قلپ لارنا قال اغاو تغیل نعم سنتو ابي ماوری دلی قلپ لارنا اغاو يقول اغاو بغل چه قال رسول النای صلی اللہ علیہ وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ان شد الناس عذابا بشکا دیر زیاد سخپ خلکو که فیز بار دا عذاب سرا یوم القیامه پوره دا قیامت را دلونه وسلای وی اشرک اوللا او چې شرک کی الله سره په حکم هه الله ته په حکم کیدا تشی شرکوتی کی په فیصلو کې فادخل فا علیه الجور او داخل کې زل مو في عادلي د الله په عاد کې دام پرسلی کو دا الله پته زلممون ده په هم سکه سا ساعت نو خااممو شپات شي یو س مالک نومالک وایي په زمته نو مره غونډیکې زم زمون چې د غونډ ته و سیابي جامع خپلی من سییابي دغه د جامونونه مخافته دې دی دی نه یم چګندنه شي کيا لندنه شي يا بي جام مين دوي دغه پوي نه باني سمائل تفضلي ابو جعفر بي اده متوجه شو ابو جعفر دتا فقال يا ابن تاوس نسيرت وكما تا ابن تاوس قال قلنا نعم يا امير المؤمنين ان الله تعالى يقول बेशक الله تعالی فرمایلی لم ترك فف على ربك بعاد ايا تخيل انك څنګه عملو کو څنګه رکو الله تعالی رب استا دا اديانو سره اې را مزات العماد قوم درم ليلې استم جوړون کیه ليلې استنوالاو يا پشان بستنو دا وجود نو دنګ دنګ الله تي ها لم يخلق چې نه پیدا شي مش نه په مسل دغه فل بلاد په خاړونو کې علاقه ولي تر دي قوله پر ان ربک به شکر استاله بالمرصاد او څمور چا کې پڅ کې دې په کمین کې دی یعنی غلی شوې غلی شو مطلب مخیتهتهګقاله مالیت نومالکل په زمونم تو سییاې من سیادې نو مه غونډ ل جاې دغه د جامونونه مخه پته د یعني دینال ییم ل من ظمي چې ګځې شي جاې زمادت د چا دغه په ووي نه په امسه ک ساته نوچپ پته شمنور یو ساعت حته تر دی برده غیا صلاح شو بارا دما بیننا و بینو صور شو آغا ماحول چیزو منگو دا دی پمینس کهو قال مقال ماحول چنگ سالگه باوتا د جنگ خبره کو یو بلتسی دا و آغا بس بیدا خبری ختمیشی اسی عام خبری شو دا ماحول چش صور شو بیویلی آیبن تاوس ناویلنی حاضی دوات راکمات دا چش شو خا دا دغلال راکم مشوانهی فام سکانه الو اغا ماله شداغانه واره نکوی ابن دا سنبا قال بیو تول ناویل نیها پان سکانه بیو اغا ور نکو فقال باچا و تول مایم ناوکان تو ناویل نیها تا چې دامت داما چی دا ما ترا که قال اغا اغا شاز ایرگوان تاک توب بیها ماسیتنا چی تولی تو که پا دیبانی سا ده گناکار ده گنا خبر ده گناکار فاکونن فا زب شما شریکن شر شریک به داګ ستا فلما کوفللم ذلك ظکه پس سر کله چې داوا ابن ابن دا دا مالك نو قاله ویل قومانې ځ نه پاس قالهابن تاوش نو تا اووس ور ته دا خبره ما کو نه نغې منذلیمو دا خبره هممږ مکې وختلهسم مکو منهسبو د نرومون و چې خبره قاله ما نومالیک کوي فماین ما به اترا کا اوات لی ابن تاوس دی ابن تاوس ہو فضله داغر غروالی چه دا باچا پا مخیلی چه خبری بڑا واقعا و ارسل ابو جعفر الی صوفیان سوری او فا جوابو لیگو چا ابو جعفر پا صوفیان سوری کسی فلمہ دخلاو علیه نوار کلا چه دا غیر دقواتا نوقال دیو توی العزنی آبا عبداللہ ویلمات تنسیت وکا ابو عبداللہ دا با صوفیان سوری کنیت وقالا ہوئی لوا ما عملتا خیما الینتا <سؤال> تا چا عمل کله دی باغ باندې کوم چې تمالوم دي چې څو تمالوم دي باغ چا عمل کله فائذا که چې زه د تنسیه په کوم فیما دا راته چې جهلته چې تنه خبره چې کوم د تمالوم دي باغ چا عمل کله فما وجدل له المنصور جوابو جواب منصور اتس جوابونو مندو واست پله پات